Arta tăcerii. Autor Blonchar. Aceasta este o înregistrare: lectură audio.ro. Păstrarea tainei. Există mai multe feluri de taine. Taina pe care o păstrezi în tine, cea pe care o mărturisești, pe care o surprinzi, pe care o divulgi. Taina pe care o păstrezi în tine este adevărată cu moară. Este o posesiune pe care nimeni nu ți-o poate contesta. Este o putere care îți îngăduie să aștepți desfășurarea evenimentelor fără să lasă să se întrevadă nimic din intențiile pe care le ai. Cel care, atunci când e vizată propria-i taină, știe să tacă, este menit să realizeze lucruri mari. Ați închide taina în adâncul tău înseamnă a elimina orice șansă de succes a dușmanului tău. Taina pe care o păstrezi în tine este o armură solidă, este o platoșă al cărei secret nu-l cunoaște oricine. Câtă vreme el este ignorat, ești apărat de atacurile violente sau viclene. În ziua când vei lăsa să ți se cunoască punctul slab, poți fi încredințat că vor începe și uneltirile împotriva ta. O taină nu e o adevărată taină decât atunci când rămâne necunoscută. De îndată ce socotești că trebuie să faci cunoscută, ea își pierde virtutea și însemnătatea. Un proverb japonez spune – Câtă vreme îți păstrezi taina, tu ești stăpânul ei. În ziua când o vei lăsa să scape, sclavul ei vei fi tu. Aceste cuvinte pline de înțelepciune zugrăvesc de minune ambele stări. Cel care își păstrează taina pentru el, este stăpân să o dea la iveală când crede de cuvință. Este stăpând să decidă să rămână necunoscută pe veci. Este stăpân să-i micșoreze sau să-i mărească însemnătatea. Aceasta pentru că, în funcție de evoluția împrejurărilor, ca și în funcție de abilitatea sa, taina va deveni mai mult sau mai puțin prețioasă. Un alt proverb oriental zice Taina ce o împarți în tine este ca o pasăre în colivie, dacă deschizi portița coliviei, pasărea va zbura, fără să știi unde își va găsi adăpost. Câți oameni au avut de suferit din pricină că au dat drumul tainei atunci când au văzut regretabilele ei migrații. Taina pe care o păstrezi este a ta, cea pe care o împărtășești este a tuturor. Există o cugetare care susține că un secret dintre două persoane este un secret al zeilor. În această apreciere trebuie să vedem o aluzie la acel minunat lucru care este discreția unui confident. Desigur că uneori dorești să-ți descarci sufletul împovărat de o taină. Este iarăși nemărginit de reconfortanță speria găsi într-un confident ajutorul, mângâierea de care oricine într-un moment din viață simte că are nevoie. Să găsești într-un confident un sfetnic. În cazul acesta, dar numai în cazul acesta... Secretul a două persoane este secretul zeilor. Dar câți confidenți oare sunt demni de acest nume? Cât sunt care să știe să tacă? Și în cazul acesta găsim semne care se apropie de cele care caracterizează logvacitatea sau limbuția. O dorință de destăinuire care nu raționează. Plăcerea celui care știe de a șetala superioritatea în fața celui care nu știe înclinarea spre flecă reală, uneori și bârfa. Nevoia de destăinuire, descărcarea sufletului sau de ușurarea inimii, cum se zice, este un imbold la care cea mai mare parte din oameni nu se poate împotrivi sau se împotrivește slab. Asemenea, nevoie nu își are originea în slăbiciune, deși cel mai adesea aceasta este cauza acestui defect. Uneori însă izvorăște chiar din unele sentimente nobile. De exemplu, unele persoane își fac scrupule, privesc ca o mustrare faptul de a ascunde unui prieten scump un secret încredințat de un alt prieten. Li se pare acestor oameni că disimularea este față de prietenie o trădare, iar simpatia dintre doi prieteni se împacă greu sau mai degrabă nu se împacă cu reticențele, cu rezerva și adesea se întâmplă ca deținătorul unui secret să se afle în situația de a-l mărturisi. Dar dacă va avea o oarecare tărie de caracter, acesta va face pe prietenul care ar dori să afle secretul să înțeleagă că, chiar față de o ființă scumpă, destăinuirea unui secret încredințat este un fapt reprobabil. Fără să ascundă încrederea cu care a fost investit, el va ști să deștepte la prietenul său gândul că n-ar fi deloc nobil pentru el să ceară o confidență. Așa cum nici pentru confident n-ar fi nobil să trădeze un secret lăsat în paza lealității sale. Singur proprietarul unui secret are dreptul de a dispune de el. Cel care, în urma unei efuziuni sau a nevoi de mărturisire, a ajuns să-l dețină, n-are dreptul de a împărtăși nimănui un bun încredințat pazei sale. Dacă totuși o face, el merită numele de confident infidel. Taina odată încredințată, oricine ar fi cel cărei se încredințează ea, nu mai aparține celui care a păstrat-o în sine până atunci. Cu foarte puține excepții, când taina celor doi rămâne taina zeilor, ea devine un bun comun, pentru că de fapt rar se va întâmpla ca un prieten să nu cedeze și el în bolul lui de a se mărturisi cuiva mai devreme sau mai târziu. Prietenul va mai fi uneori încântat să strălucească în ochii unor persoane, făcându-le cunoscut ceea ce ele n-au aflat încă. Dacă prietenul este un îngânfat, el va ceda plăcere de a se arăta bine informat. Dacă este un ambițios, cu ajutorul unei destăinuiri, el va încerca să intre în grațiile celui pe care l-ar interesa taina. În ochii acestuia se va prezenta cu masca unui devotament și se va arăta amabil, trădând în folosul lui o confidență încredințată lui, pe care ar fi trebuit nu numai să o păstreze, ci și să o uite pentru totdeauna. Dacă prietenul este un flecar pur și simplu, taina îi va scăpa, firește, oricât s-ar sili să o păstreze, așa cum se filtrează apa printre degetele celui ce ar văi să o țină în puni. Iar dacă flecăreala va mai fi însoțită și de bârfă, taina va ajunge cu adevărat stăpân atunci, stăpâna acelui care întâia dată a destăinuit-o pe care l-a socotit discret și fidel. Din momentul acesta, viața celui prea încrezător va fi tutelată de ea, planând ca o amenințare asupra tuturor mișcărilor sale. Sunt secrete care, cu toate că foarte bine păstrate, pot fi surprinse. Cei care ar putea să surprindă o taină, trebuie să știe să tacă, ca și când destăinuirea le-ar fi fost făcută lor. Este o acțiune josnică să dezvălui un secret surprins sau aflat fără voie. Cel care, într-o astfel de împrejurare, va ști să tacă, își va atrage toate simpatiile, toată recunoștința care, bineînțeles, ar fi refuzată unui indiscret. Denotat că ceea ce numim un secret este de obicei un lucru cu care rar ar place cuiva să se mândrească. Sunt însă și secrete care n-au nimic jositor pentru cel care este obiectul lui, totuși nici acestea nu trebuie dezvăluite. Unele persoane, cu totul onorabile în ceea ce le privește, au nenorocirea să aibă rude cu o morală îndoielnică. Pentru alții, această tară de familie se agravează și cu un scandal sau cu un oprobiu public pe care l-au avut de suferit înaintașii lor, părinții, strămoșii. Este oare generos atunci când se încearcă prospătarea acestor amintiri, când cei care sunt deținători acestei taine au făcut efortul să le șteargă prin purtarea lor cinstită? Sunt unii care păstrează în ei secrete și mai dureroase. Secretul unui defect fizic, nevăzut, dar purul prezent, ca o amenințare neîntreruptă. Sau secretul unei maladii psihice ereditare, care, asemenea săbiei lui Damocles, stă gata să cadă asupra capetelor celor amenințați, pe care această idee le slăbește și le rătăcește. În acest caz, părerile se împart. După unii, este un caz de conștiință cu totul grav, care îți poate împovăra toată viața cu remușcări, dacă nu preîntâmpin prin destăinuirea acestei boli ascunse nenorocirile care ar fi cauzate de ea printr-o discreție totală. Datoria celor care cunosc asemenea particularități, zic unii, este aceea de a împiedica sau cel puțin de a căuta să împiedice dezvăluindu-le niște nenorociri care pot fi fatale. Teoria se poate fără îndoială susține și pare că cea mai elementară datorie o impune. Dar, de multe ori, cât de departe este teoria de practică? După un vestit specialist, vom înfățișa o întâmplare cu totul autentică. Un tânăr și o tânără se iubeau. Ei se potriveau. Situația lor socială era asemănătoare. Viitorul lor părea asigurat. Dar cum viermele atacă cele mai frumoase fructe, o amenințare grozavă plana asupra tânărului. Mama îi murise într-un acces de nebunie. Scurta boală fusese ascunsă tuturor, chiar tânărul însuși nu avea cunoștință de ea pentru că și el era de o mare nervozitate. Numai câțiva apropiați, o pereche de servitori și un doctor cunoșteau taina și nimeni n-ar fi dorit să înrăutățească starea care făcea din tânăr o ființă extrem de sensibilă printr-o destăinuire de sigur întristătoare. Una din rudele apropiate fu însă cuprinsă de scrupul și se întrebă dacă nu era de datoria sa să avertizeze pe tatăl fetei. Celelalte rude, neîmpărtășindu-i părerea, el lui inițiativa de unul singur. Merse deci la viitorul socru al tinerei sale rude și dezvălui pricina morții mamei și a trase luarea minte asupra excesivei nervozități a fiului. Și se retrase satisfăcut, felicitându-se pentru intervenția sa. Satisfacția a fost însă de scurtă durată. Tatăl fetei, retrăgându-și cuvântul, tânărul a insistat atât de mult ca și logodnicul lui de altfel, încât tatăl a fost silit să-i descopere adevărul despre moartea mamei lui din confidența făcută. Drama se precipită. Logodnicul, îngrijorat de ideea răului care l-amenința, ca și disperat la gândul de a o pierde pe aceea pe care o iubea, a fost cuprins de o tulburare atât de mare că se prefăcu repede în delir, în timpul căruia, antrenându-o și pe aceea care trebuia să-i devină soție spre un curs de apă, dispărură amândoi, înainte de a putea fi salvați de cineva. Fără indiscreția rudei, fericirea ar fi putut să domnească în viața acestor două ființe. În orice caz, nenorocirea care s-ar fi putut întâmpla mai târziu ar fi fost poate mai mică decât dezastrul pricinuit prin destăinuirea secretului pe care cei îndrept ar fi dorit să-l ascundă. Pe scurt, puține sunt cazurile când destăinuirea unui secret este un lucru folositor. Legea, garantând asigurarea secretului profesional, a consacrat valoarea discreției. A ști să taci, în cele mai multe cazuri, nu este un act de voință, ci și o datorie. Înainte de a împărtăși cuiva o descoperire a cărei cunoaștere l-ar face să sufere pe cineva, este bine să ți-mi riguros conștiința dacă găsești în ea măcar puțină compasiune pentru durerea pe care ai pricinuit-o vorbind, fără a mai șovăi, trebuie să taci. Câți n-au compromis cu un cuvânt siguranța în care trăiau niște soți, punându-i la curent cu cochetăriile soțiilor lor. Și dacă cei care au procedat astfel ar fi în stare să fie sinceri cu sine, ar vedea că s-au supus mai puțin conștiinței lor cât unui sentiment meschin. Unii au dorit să răzbune o indiferență veche sau respingerea unui avans. Alții fiind nenorociți altădată, găsesc natural să facă să îndure și alții necazurile îndurate de ei. Iar alții se fălesc cu o virtute imaculată, de parcă acum i-au descoperit valoarea. Toți se supun, firește, unui sentiment lipsit de orice noblețe, pe care nu l-au putut analiza fără să-i cuprindă măhnirea. Pentru cel care o surprinde... Taina trebuie să fie un lucru sfânt, o comoară ce a fost încredințată de prietenie sau de întâmplare, comoară ce nu trebuie dăruită decât celor în drept. Sunt cazuri când a ști să taci, înseamnă a ști să-ți faci datoria.